похмура і невдоволена. Спала вона погано, а вранці за сніданком була така бліда і виснажена, що стривожна Маріла змусила її випити чашку цілющого імберного чаю. Ен слухняно скорилася, хоч і гадки не мала, чим міг би їй зарадити імберний чай. Якби ж то був чарівний напій, що додав би їй лід і досвіду, тоді вона без вагань вихолила би цілу кварту. Маріла, «А що, коли я таки не впораюся?» «Першого дня ніхто не знатиме достеменно, впорлася ти чи ні. А днів попереду ще багато», – відказала Маріла. «Ен, твоя біда в тім, що ти сподіваєшся навчити своїх дітлахів усього і одразу, як і здолати водночас їхні вади. А якщо не зможеш цього досягти, картатимеш себе, що не впоралася». Розділ п'ятий. Нарешті вчителька. Коли того ранку Енді йшла до школи, вперше в житті вона тюпала березовим шляхом, геть не зважаючи на його красу. Там усе було спокійно і тихо. Свого часу її попередниця домоглася, щоб учні зустрічали вчительку, вже сидячи за партами. Отож, коли Енді переступила поріг класу, її привітали кілька рядів частенько вмитих личок із вогниками в допитливих очах. Вона прилаштувала капелюшка на вішаку і звернула погляд на учнів, сподіваючись, що не здається їм такою ж дурною і переляканою, якою здавалася сама собі, і що вони не помітять, як сильно вона тремтить. Напередодні, ледь не до півночі, Енн складала промову, яку збиралася виголосити перед початком занять. Безліч разів повторила вона її про себе, аж доки завчила на пам'ять. Була то дуже добра промова, і йшлося в ній про надзвичайно важливі речі, як от взаємну допомогу і прагнення пізнання. Єдина халепа була в тім, що тепер Ен не могла пригадати з неї ані слова. Здавалося, минув цілий рік, хоч насправді якихось десять секунд, доки вона кволу промовила. Витягніть, будь ласка, молитовники. І без силу, подих, опустилася на стілець під Шурхіт і Грюкіт, із яким учні взялися до справи. Доки вони проказували молитву, Енна сили вагмувала розхитані нерви і озирнула гурт малих паломників, що їм належало здолати шлях у доросле життя. Звісно, більшість із них була їй добре знайома. Торік школу закінчили її колишні однокласники. Проте й решта сиділи за партами з нею разом, окрім найменших дітлахів та ще десятьох новоприбулих юних еймолійців. У душі Ен найбільше цікавили саме ці новачки аніж ті, чиї здібності і уміння були віддавна знані їй, як свої власні. Певна річ, і вони могли виявитися звичайними, нічим не прикметними школяриками. Та з іншого боку, серед них була і ймовірність відшукати майбутню славетну знаменитість. Від самої думки про це Ен охоплював радісний трепет. Самотою в кутку сидів Ентоні Пай. Мав він похмуре, непривітне лице, і вороже зиркав чорними очисками на Н, котра, щойно глянувши на нього вперше, рішуче постановила собі здобути любов цього хлопчини і у такий спосіб остаточно розброїти всіх паїв. В іншому кутку, поруч із Арті Слоуном, сидів інший дивокуватий хлопчак. Постутливий з вигляду, кирпатий, рясно вкритий ластовинням і з білявими віями на великих блакитних очах. То, певно, був синок Доннелів. У сусідньому ряду за однією партою з Мері Бел, примостилася схожа на нього дівчинка, вочевидь сестра. Енн мимоволі замислилася. Яка ж це мати може відправити доньку до школи в такому вбранні? Була на ній блякло-рожева шовкова платячка, розсецьковане незліченою кількістю мережів, брудні білі туфельки і шовкові панчішки. Коси були закручені у безліч дрібних неприродних кучериків, увінчених пишним яскраво-рожевим бантом, чи не більшим за її власну голову. Судячи з виразу обличчя, самовдоволення дівчинці не бракувало. Бліде маленьке створіння з м'яким, ледь хвилястим каштановим волоссям, що плавно спадало на плечі, було певно Анеттою Белл. Досі її батьки жили неподалік від Нюбрудської школи та згодом переїхали за 50 ярдів на північ, і тепер вважалися айволійцями. Ще на одній лаві згромадилися троє блідих як стіна дівчат, безперечно сестер Коттон. Жодного сумніву не було і у тім, що маленька темноволоса і караоко-красуня, яка грайливо зиркала з надсвятого на Джека Джилліса, була Пріллі Роджерсон. Батько її нещодавно одружився вдруге, та привіз перевіз дочку із Графтона де вона жила в бабусі. Ким була висока, незграбна дівчинка на задній лаві, котра ніяк не могла дати ради власним рукам і ногам, Енн не здогадалася. Та врешті-решт з'ясувала, що звуть її Барбара Шов, і в Еймолі вона приїхала до тітки. Дізналася Енн також і про те, що дні, коли Барбарі вдавалося прийти до дошки, не перечепившись ані об свої, ані об чужі ноги, були дивовожно рідкісні. Аж еймолістські школярі записували ці пам'ятні дати на стіні біля Ганку. Та коли погляд Н зустрівся з поглядом хлопчини, який сидів на першій лаві одразу ж навпроти її столу, дивний трепет охопив її. Так, буцім нарешті, вона відшукала того самого генія. У хлопчині Н упізнала Пола Ірвінга і зрозуміла, що пані Лінд мала рацію, коли пророкувала, начеб він буде геть не схожий на айвонлійських дітей. Ба більше, він був не схожий ні на яких інших дітей. З темно-синіх очей, що прикипіли до неї поглядом, прозирала така схожа на її власну тендітна душа. Енн знала, що полу десять років, та здавався він щонайбільше восьмилітнім. Ніколи ще не доводилося їй бачити такого красивого дитячого личка з тонкими ніжними рисами попід вінцем каштанових кучерів. Мав він гарно окреслені, повні темно-червоні губи, що м'яко торкалися одна одної і вигинаючись вливалися тонкими кутиками в ямочки, а вираз обличчя — серйозний та замислений. Мов би духом був значно старший, ніж тілом. Проте щойно Ен лагідно до пола всміхнулася, як обличчя хлопчика прояснило усмішкою, що вмить осяяла все його єство, мов ясний ореол. А найкраще було те, що ця усмішка зродилася зовсім невимушено, без жодного зусилля чи навіть причини як відзеркалення душі такої незвичайної, прекрасної і витонченої. Так, усміхнувшись одне одному, Ен і Пол враз і навіки стали добрими друзями, не встигнувши перемовитися із словом. День минув, наче в тумані. Опісля Ен ледь могла його пригадати. Здавалося, мов би уроки, замість неї проводив хтось інший. Слухав відповіді на запитання, перевіряв розв'язки прикладів і завдавав домашню роботу. Учні поводилися незлецьки. Хіба двоє з них упродовж дня порушили дисципліну? Морлі Ендрюса ен заскочила, коли той у проході між партами ганяв прив'язаних за нитко ціркунів. Відтак Морлі був змушений годину вистояти біля дошки. А що найгірше – Ен конфіскувала в нього цвіркунів, яких посадила в коробку і, йдучи додому, випустила в долині фіалок. Проте сам Морлі був упевнений і тоді і згодом, що вона забрала їх для власної розваги. Іншим винуватцем був Ентоні Пай, котрий вилив рештки води із пляшки для миття грифельної дощечки за комір аврелії клей. Ен залишила Ентоні в класі на перерві. І поговорила з ним про те, як мусять поводитися джентльмени, запевнивши, що вони ніколи не ллють води за комір дамам. Також Ен додала, що хоче всіх своїх учнів бачити джентльменами її лагідні настанови могли зворушити будь кого та, на жаль, тільки не Ентоні. Він мовчки вислухав її з тим самим похмурим виразом обличчя, а виходячи із класу, ще й презирливо свистів. Ен зітхнула. Проте невдовзі перестала перейматися думкою, що боротьба за любов дитини паїв, як і будівництво Риму, не може тривати один-єдиний день. Сумнівно було, власне, чи здатен, бодай, хтось із паїв на любов. Та Енн сподівалася, що Ентоні виявиться кращим. Адже він міг би бути добрим і милим хлопчиною, якби не ота його постійна небурмосаність. Коли уроки закінчилися і учні розбіглися по домівках, Ен без впала на стілець. Їй боліла голова. Та й почувалася вона розгубленою і спонтоличеною. Причин на те не було, адже в класі не сталося нічого надзвичайно жахливого. Утім, Ен утомилася. Їй здавалося, що вона ніколи не полюбить роботи в школі. А як то було б нестерпно щодня ставати до осоружної справи впродовж нехай сорока років. Ен саме міркувала... Розплакатися їй негайно, для зробити це вдома, у своїй затишній білій кімнатці, коли це за дверей долинув встукіт підборів та шурхіт шовкової спідниці. І ось перед нею зненацька постала дама. Побачивши її, Енн пригадала критичне зауваження пана Гаррісона щодо однієї з пань у шарлатанській крамниці. Щось середнє між картинкою в модному журналі і марою з найстрахітнішого сну. Вбрана дама була в пишну, ясно-блакитну шовкову сукню з буфами, брижами і рюшами всюди, де лише можна було припасувати буф, брижі та рюш. На голові, мов корона, стримів у неї велетенський білий капелюх із трьома довгими, хоч уже і бувалими в бувальцях, страусиними перами. Вуаль з рожевого серпанку, рясно всій на чорними горошинами, звисала з капелюха на плечі і майоріла позаду, ніби прапор. На себе дама начепила всі прикраси, що лиш могли поміститися на одній невеличкій жінці. А до класу разом з нею оплив сильний запах парфумів. «Я пані Доннел», – проказала це опудоло, «І хочу поговорити з вами про те, що розповіла мені Клариса Ельміра, повернувшись зі школи. Мене це страшенно убурило». «Даруйте», – прошепотіла Енн, марно селкуючись пригадати хоч якусь капость пов'язану з дітьми Доннелів. «Клариса Ельміра сказала, що ви називаєте нас Доннелами, тож затямте собі, пано Ширлі, наше прізвище слід вимовляти з наголосом на останньому складі. Доннел. Сподіваюся, більше вам не доведеться про це нагадувати». «Я докладу всіх зусиль», – ледь проказала Енн, тамуючи нестримне бажання розсміятися. Я із власного досвіду знаю, як це неприємно, коли твоє ім'я вимовляють неправильно. А вже ж неприємно. Крім того, Клариса Ельміра сказала, що ви кличете мого сина Джейкубом. Та ж він сам називався Джейкубом. Спробувала оборонитися Ен. Я так і думала, мовила пані Донал, тоном, який виросно засвідчував, що й крихти дяшності не слід чекати від теперішніх розпещених дітей. Панно Ширлі. У хлопця надзвичайно плебейські смаки. Коли він народився, я хотіла назвати його Сан-Клером. Це так аристократично, правда? Та чоловік наполіг, що він мусить бути Джейкобом на честь дядька. Я поступилася, бо дядько Джейкоб був заможним старим холостяком. І що тоді, як ви гадаєте, пане Шерлі? Коли нашому хлопчикові було п'ять років, дядько Джейкоб озяв і одружився. І тепер має трьох власних синів. «Чи ви колись бачили таку невдячність?» «Ми отримали запрошення на весілля. Він іще мав на хабство надіслати нам запрошення». І я сказала, «Е, ні, більше ніяких Джейкобів у моєму домі». Відтоді я кличу сина Санклером клером і наполягаю, щоб саме так його і звали. Хоч батько вперто продовжує кликати його Джейкобом, і сам він із незвагнених причин воліє носити це вольгарне ім'я, та все ж він є і лишиться тільки Сен-Клером. Дуже вас прошу не забувати про це, пано Шерлі. Буду вам щиро вдячна. Я сказала Кларисі Альмірі, що це простеньке непорозуміння ми легко владнаємо. Отож, Донел із наголосом на останньому складі. І Сен-Клер. Ви не забудете? Дякую вам. Пані Донел випливла із класу, а Ен замкнула школу і пішла додому. Біля підніжжя пагорба – при березовім шляху вона зустріла Пола Ірвінга. Хлопець простягнув їй букетик тендітних лісових квіток, що їх емельійські дітлахи називали рисовими лілеями. Візьмій, будь ласка, соромливо мого Пол. Я зірвав їх на луці пана Райта, для вас. Мені здалося, що вони вам сподобаються. А ще він підвів на неї великі гарні очі. Ви теж подобаєтеся мені. Моєте серденько, відповіла Енн, приймаючи запашний дарунок. Слова Пола, мов чарівне заклинання, вмить відігнали від неї в тому і розгубленість, а в душі фонтаном заструменіла надія. Березовим шляхом вона рушила пружно і легко, оповита, мов благословенням, тонким невловним ароматом. «Ну, як справи?» – поцікавилася Маріла. «Спитайте мене через місяць. Хіба тоді я відповім? А зараз не можу, бо й сама не знаю». Ніяк не збагну. Думки в голові такі густі і каламутні, наче хтось перемішав їх ложкою. Сьогодні я певна лише того, що змогла навчити Кліфі Райта, як пишеться літера А. Досі він і цього не знав. Це чудово, правда, коли допомагаєш людській душі робити перший крок, стежиною наприкінці якої чекатимуть Шекспір і Мільтон. Увечері з добрими новинами завітала пані Лінд. Ця ласкава добродійка пильнувала школярів біля своєї хвіртки і усіх по черзі розпитувала, чи сподобалася їм нова вчителька. І всі вони сказали, що ти їм дуже сподобалася, Ен, всі, окрім Антоні Пає. Мушу визнати, він заявив буцім нічого доброго, така, як усі інші, ті дівчиська вчительки. Це паївська закваска, але ти не журися. Не буду, тихо відказала Ен. Та я хочу сподобатися і йому теж. Надіюся заслужити його любов, терпінням і добротою. З цими паями ніякої певності нема, застережливо мовила пані Лінд. Бо вони, мов сни, часто виявляють у собі геть протилежне. А ця пані Доннел? То вже Доннелів вона від мене не дочекається, будьте певні. Її прізвище завжди було тільки Доннел. А сама вона геть божевільна. От що. Має собі мопса на ім'я принц. Слодовить його обідати за стіл разом з усіма, за власну тарілку з китайської порцеляни. Я б на її місці суду Божого страшилася. Томас каже, що сам Доннел – тямущий і працювитий чоловік. Та жінку він собі взяв без клепки. От що. Розділ шостий. Такі різні панове і пані. Вересневий день на пагорбах острова принца Едварда. Свіжий вітер дме з моря Понад піщаними дюнами. Ліси і поля Розстинає довга в'юнка Червона дорога. То гинаючи густий смерековий лісок, То прослизаючи крізь юрбу Молодих кленів. Уся земля, Попід якими вкрита великими Пухнастими листками папороті, То пірнаючи в долину, Де між дерев виблизкує стримок, То ніжачись під ясним сонцем між галявин і золотушниками, і тьмяно блакитними айстрами. Повітря тремтить від співу незлічених цвіркунів, маленьких, радісних господарів на літніх пагорбах, а дорогою трюхикає лискучий гнідий поні, везучи в бришці двох дівчат, сповнених простої і безцінної радості, юності і життя. День, мов дарований нам небесами, правда Діана? зітхнула від неумовної насолоди Ен. У повітрі витають чари. Годіану, глянь, яка стигла багряна чаша долини. А як пахне соснова живиця? Це з усієї маленької сонячної галявинки, де пан Ібн Райт спиляв дерева. Справжнє щастя, жити такого дня, а вдихати цей запах – то райське блаженство. Це на дві третини вордсворд і на одну Ен Шерлі. Хоч у раю і немає спилених дерев, але все ж він був би недосконалий, якби в тамтешніх лісах не можна було вдихнути цей запах. Надіюся, там він буде, тільки без смерті. Мабуть, то пахнуть душі дерев, і в раю, вочевидь, теж будуть лише їхні душі. У дерев немає душ, відказала на те практична Діана. Але живице таки пахне гарно. Я хочу пошити подушку і напхати її глицею, «Ен, і ти зроби собі таку!» «Зроблю, напевно!» «Спатиму на ній, і мені снитиметься, що я дріада чи водяна німфа!» «Але зараз, як отішно бути Ен Шерлі, Ейвонліською вчителькою, і їхати такою гарною дорогою такого радісного і світлого дня?» «Дорога чудова, звісно, але наше завдання ані трохи», – зітхнула Діана. «І чого ти тільки надумала спарати тут гроші, Ен? Тут живуть усі емельнійські скнари, що неминуче вирішать, що ми собі жебраємо». «Це найгірша дорога з усіх. Тому я і вибрала саме її». Звісно, Гілберт і Фред озялися би за це, якби ми їх попросили. Але, Діано, я відчуваю, що відповідальна за спілку вдосконалення Еймельі, оскільки перша придумала її заснувати». Тож і мушу робити всі найневдячніші справи. Пробач, я й тебе тягну за собою, але ти ж не мусиш пояснювати щось тим же днюгам. Залиш це мені». Пані Лінд би сказала, що я вже їх до смерті забалакую. А сама вона досі не певна, схвалювати нашу затію чи ні. Часом згадує, що пан і пані Аллен її підтримують, і стає цілком прихильна. А тоді подумає, що першу подібну спілку було засновано в Штатах і більше не хоче таких нововведень у нас. Отож, пані Лінд вагається, і тільки успіх може остаточно виправдати нашу спілку в її очах. Присила хоче написати до наступних зборів доповідь, і я впевнена, що їй це вдасться найкраще, бо в неї тітка чудова письменниця, а вона безсумнівно оспадкувала її талант. Ох, який незабутній трепет мене охопив, коли я дізналася, що пані Шарлотта Морган – присилена тітка. Це так дивовижно, мати подругу, чия тітка написала «Дні на узлісі» і трояндовий сад». А де живе пані Морган? У Торонто. Присела каже, що наступного літа вона збирається приїхати на наш острів, і тоді, можливо, їй вдасться вмовити зустрітися з нами. Звучить надто прекрасно, щоб бути правдою. Але так отішно мріяти про це, коли вкладаєшся спати. Спілка «Вдосконалення Айвенлі» Зрештою, було створено Гілберт Плайт став її головою, Фред Райт його заступником, Ен Шерлі секретарем, а Діана Баррі скарбником. Вдосконалювачі, як їх негайно охрестили, мали збиратися що два тижні в домі когось із членів товариства. Мусили вони визнати, що до наступного року значних успіхів досягти їм не вдасться. Утім, жваво почали обговорювати чергову літню кампанію, складати плани і висловлювати думки, читати і писати доповіді. І як називала це Н? виховувати громадський дух односельців. Траплялися, звісно, і несхвальні схвальні відгуки на їхню адресу, і добряча порція кпинів, що пекли найгострішою образою. Подейкували буцім пан Елайша Райт Казав, що значно більше їм посувала б назва «Клуб залицяльників». А дружина пана Гайра Маслоуна запевняла, що ці удосконалювачі, напевне, переорють землю, обабіть усіх доріг і засадять їх геранями. Пан Леві Болтер застерігав сусідів, вони, мовляв, вимагатимуть, щоб усі позносили свої бутенки, а натомість звели нові, згідно із планом, який схвалить їхнє товариство. Пан Джеймс Спенсер питав, чи не будуть вони такі ласкаві трошки понизити пагорб, на якому стоїть церква. Ібен Райт повідомив Енн, що дуже просить досконалювачів умовити старого Джошуа Слоуна частіше стрихти бакенбарти. Пан Лоренс Белл заявив, що клуню на їхню вимогу побілить, та вішати мережевні фіранки у вікнах з котарні рішуче відмовляється. А пан Мейджер Спенсер запитав Кліфтона Слоуна, одного із членів спілки, який привіз молоко на сироварню в Кармоді, чи правда, наче до наступного літа всі молочні вітра мають бути розмальовані вручну, а накривати їх треба буде конче вишиваними серветками. Та попри це, а може і завдяки цьому, бо така вже людська натура, члени спілки рішуче заповзялися втілити в життя те єдине вдосконалення, котре, можливо, було завершити до кінця осені. На других зборах у вітальній в домі Барі Олівер Слоун запропонував почати збирати гроші на ремонт і пофарбування будівлі Аймонлійського клубу. Його підтримала Джулія Белл, яку, втім, мучило прикри відчуття, що так не робити дамі. Гілберт виніс пропозицію на голосування. Її підтримали одноголосно, і Енн урочисто записала це в протокол. Далі належало обрати комітет. І Герті Пай, щоб тільки надати Джулії Белл здобути всі лаври, висунула на посаду голови означеного комітету кандидатуру панне Джейн Ендрюс. Цю пропозицію також було належним чином підтримано і проголосовано. Після чого Джейн віддячила Герті за ласку, призначивши її членом комітету. Разом із Гілбертом Енн Діаною та Фредом Райтом. На закритому засіданні комітету відбувся розподіл обов'язків щодо збору коштів. Енн і Діана взяли на себе нюбрицьку дорогу, Гілберт і Фред – Вайнсенську, а Джейн і Герті – ту, що вела на Кармоді. «Це тому, що там живуть усі паї», пояснив Гілберт, коли вони з Енн верталися додому крізь ліс привидів. «А жодне з них не віддасть аніцента», коли тільки про це не попросить хтось з їхніх родичів. Наступної суботи Енн та Діана взялися до справи. Збір коштів вони розпочали з кінця вулиці, постукавши спершу до панянок Ендрюс. «Якщо Кетрін буде сама, хто знає, може ми щось і отримаємо», сказала Діана, «але тільки не тоді, коли застанемо Елізу». Проте Елізу вони таки застали. «Ще бундючнішу, ніж зазвичай». Пана Еліза належала до тих людей, у чиїй присутності життя неминуче починало здаватися падалом сліз, а будь-яка найменша усмішка – марною та непристойною витратою нервової енергії. Панянки Ендрюс дівували вже понад 50 років. І ніхто не мав сумніву, що панянками вони лишаться аж до кінця свого земного шляху. Кетрін, згідно із чутками, ще не втратила надії. Еліза ж, песимістка від народження, ніколи і не сподівалася вийти заміж. Жили вони в маленькому коричневому будиночку на сонячному боці колобукового лісу Марка Ендреса. Еліза повсякчас нарікала, що влітку там нестерпно гаряче, а Кетрін тішилася, що взимку їм не холодно і затишно. Еліза шила ковдру із клаптиків. Не тому, що вона була їй потрібна, Лише на знак протесту проти легковажних мережев, які виплітала собі Кетрін. Дівчата виклали мету свого візиту. Еліза слухала, невдоволено насупивши брови, а Кетрін ласкаво усміхаючись. Насправді, заваживши суворий погляд сестри, вона щосили намагалася тамувати усмішку під виразом «провинного з Та вже наступної миті лице її знов осявав привітний вогник. Якби я мала зайві гроші, – сердито мовила Еліза, – то спалила б їх, напевне. Та й хоч потішилася, бо добрим вогнищу. А на цей ваш клуб не ні цента. З нього і користі нема. Туди молодь хіба бігає, залицятися, тоді, коли їм давно пора вже спати. Елізо, та ж молодь мусить розважатися, – заперечила Кетрін. Я не згодна. Ми з тобою, Кетрін, не вешталися в юності по клубах. Цей світ щодня дедалі гіршає. А я думаю, він краще є. Твердо проказала Кетрін «Ти думаєш!» Зі найглибшою зневагою присідала Еліза «Хай що ти думаєш, Кетрін Ендрюс Це байдуже Факт лишається фактом Елізо, я завжди намагаюся бачити В житті світлий бік Немає в ньому світлого боку А вже ж є!» Випнула Енн Нездатна мовчки стерпіти такої єресі. «Пану Ендрюс, у житті так багато світлих боків Воно дивовижне!» «У моєму віці ти не будеш про нього такої високої думки», – кисло відрубала пана Еліза. «Та й поліпшувати все довкруж не будеш так завзято. Як почувається твоя матінка, Діана?» «Так постаріла віднедавна. І вигляд має кепський, господи!» «Енн, а чи довго лишилася Маріллі до повної сліпоти? «Лікар вважає, що погіршення вдасться уникнути, коли вона берегтиме очі», – кволо пробурмотіла Н. Еліза похитала головою. «Лікарі завжди таке кажуть». Щоб підбадьорити хворого Я б на її місці дарма не сподівалася Треба готуватися до найгіршого Та хіба не слід готуватися і до найкращого теж? Влагально мовила Ен Воно не менш імовірне, ніж найгірше Судячи з мого досвіду А його у мене 57 років Проти твоїх 16 Не варто, рішуче відказала Еліза То ви вже йдете? Надіюся, ця ваша спілка Вбереже ейбонлі від занепаду Хоч великих сподівань і не плекаю з відчуттям невимовного полегшення, Енн та Діана вибралися на двір І помчали вулицею так швидко, як лише міг їх вести гладкий вгодований поні Вже на повороті колобукового лісу дівчата зауважили, що до них крізь луку пана Ендрюса Поспіхом наближається оглядненька жіночка, енергійно вимахуючи рукою То була Кетрін Ендрюс, така задихана, що й говорити ледь могла Втім, вона, квапливо, тиснула 50 центів у долоню Енн. «Мій внесок у клубу», – видихла Кетрін. «Я хотіла дати долар, але не наважилася брати із грошей за яйця, щоб Еліза не помітила. Думаю, ваша спілка ще багато корисного зробить. Мене вона так зацікавила. Я оптимістка, та й хіба могла б з нею не бути живочим у одному домі з Елізою?» «Мушу вертатися, доки вона схаменеться. Я сказала, що йду годувати корей. Бажаю вам достатньо грошей зібрати, і не жаріться тим, що каже Еліза, світ таки кращає, напевне, кращає. Наступний був дім Даніела Блера. Тут усе залежатиме від того, чи буде вдома його жінка, міркувала Діана, доки бричка підстрибувала на вибоїстій дорозі. Якщо буде, то ми і цента не отримаємо. Кажуть, буцімден Блер без її дозволу навіть підстригтися не сміє, і всім відомо, що вона дуже скупа якщо висловитися про це делікатно. Сама вона заявляє, що спершу мусить бути стриманою, а вже потім щедрою, хоч пані Лінд і твердить, що те її спершу триває надто довго, щоб колись таки дочекатися щедрості. Увечері Ен розповідала Марілії про свій візит до Блерів. «Ми прив'язали поні і постукали в кухонні двері. Ніхто не вийшов до нас, але двері були відчинені, тож ми чули, що в коморі хтось був і дуже-дуже лаявся. Слів не розібрали. Та Діана сказала, що лайко їй добре чути із самих лише інтонацій. Тяжко було повірити, що пан Блер на це здатен. Він завжди такий добрий і лагідний. Проте, бідолаху, Аллаху, в щось вивело з рівноваги. Він вийшов до нас червоний мовбуряк. Обличчя вкрилося креплинками поту, а вбраний він був у великий картати жінчин фартух. Сказав, що ніяк не може зняти це жахіття і прохає в нас пробачення» а ми відповіли, що це пусте, зайшли до вітальні і сіли. Він відгорнув фартух собі за спину і закотив, та вигляд мав присоромлений і наляканий, аж мені стало його шкода. А Діана сказала, що ми, мабуть, прийшли невчасно. «О, ні, зовсім ні», – відповів пан Блер і всміхнувся силовано. «Ви ж знаєте, він завжди такий чемний. Я трохи зайнятий, саме збирався пекти пирога». Дружина зранку одержила телеграму від своєї сестри, що живе в Монреалі, і сьогодні прибуває до нас вечірнім поїздом. То вона поїхала зустрічати її на станцію, а мені зваліла спекти пирога до чаю. Записала мені рецепт і пояснила, що робити. А я вже половини тих настанов не пригадую. Ось тут сказано – спеції за смаком. Але як це? Смаки ж усі різні? Ложки ванілі вистачить на маленький листковий пиріг. І мені ще більше стало його шкода, бо він геть не тямив, що йому робити. Я чула, що бувають чоловіки під каблуком у власних дружин, і ось один із них сидів переді мною. Я вже ледь не сказала, «Пане Блер, коли ви дасте гроші на ремонт клубу, я замішу для вас тісто». Але я вирішила, що пропонувати таку угоду ближньому в нещасті буде не по сусідському. Тож і запропонувала вимістити тісто просто так, без жодних умов а він замалим не підстрибнув від радощів. Сказав, що пару ком пік собі хліб, та пиріг, напевно, виявиться йому не під силу, а дружину розчарувати буде так шкода. Тоді приніс мені інший фартух. Діана збила яйця, а я замісила тісто. Пан Блер метушився, подавав нам усе, що треба, і геть забув про власний фартух, тож він і майорів у нього за спиною. Діана потім сказала, що ледь не вмерла від сміху на його вигляд, він запевнив нас, що випекти пиріг зможе і сам. Бо часто мусить це робити. А тоді дав нам 4 долари на клуб. Отже, ми таки дістали винагороду. Та навіть якби не одержали ні цента, я б усе одно тішилася, що ми допомогли йому як добрі християнки. Після того вони рушили до Теодори Вайт. Ні Ен, ні Діані ще не доводилися бувати в неї вдома. Та й саму не надто гостину пані Теодору вони обидві ледь знали. Куди їм іти До парадних чи кухонних дверей? Поки дівчата пошепки радилися, на ганок із парадних дверей вийшла сама пані Теодора з пачкою газет у руках. Одну по одній вона неквапно розклала їх на ганку, сходах і доріжці. Аж доки останню поклала під ноги своїх спанталичених відвідувачок. «Будь ласка, витріть ноги об траву і йдіть по газетах», – знервовано мовила вона. «Я щойно замала підлогу в будинку» і не хочу, щоб ви нанесли грязюки. А тут після вчорашнього дощу так брудно. «Не здумай сміятися», – застерегла Ен, крокуючись з Діаною по газетах. «І благаю тебе, Діано, не дивися на мене, хай що вона скаже, бо я тоді не зможу залишатися серйозною». Газети лежали і на підлозі перед покої, і вели до непривітної, незатишної, бездоганно чистої вітальні. Дівчата обережно присіли на краєчках найближчих стільців, і пояснили мету свого візиту. Пані Вайт чемно їх вислухала, урвавши всього двічі. Спершу, щоб вигнати недокучливу муху, а тоді підняти малесеньку травинку, що впала на килим зі спідниці Н, котра відчула себе страшенно винною. Втім, пані Вайт попросила записати за нею два долари, які і видала дівчатам одразу, щоб ми не приходили вдруге, прокоментувала це згодом Діана. І зібрала всі газети, Раніше, ніж вони встигли відв'язати поні. Виїжджаючи на вулицю, дівчата побачили, як вона ретельно вимітає передпокій. «Я чула, що пані Теодора Вайт – найухайніша жінка у світі, і тепер можу в це повірити», – сказала Діана, за першої змоги, вивільняючи тамований сміх. «Добре, що в неї немає дітей», – серйозно відповіла Енн. «Це, мабуть, жахливо – рости в такому домі». Спенсерів їх засмутила пані Ізабела, дошкульно висловившись на адресу, чи не кожного з еймулійців. Пан Томас Болтер відмовився давати їм гроші. Бо ж 20 років тому, коли зводився клуб, ніхто не спитав його думки щодо місця будівлі. Пані Естер Бел, саме втілення доброго здоров'я, за півгодини перелічувала свої болячки, сумовито похитавши головою, пожертвувала дівчатам півдолара наприкінці. Адже наступного року її вже не буде на світі. О, бо сумнівно вона спочиватиме в могилі. Втім, найгірше їх прийняли в Саймона Флетчера. В'їжджаючи на подвір'я, Енн і Діана заважили два обличчя у вікні перед покої. Та хай скільки вони стукали і терпляче дожидалися на ганку, ніхто не відчинив їм дверей. Отож, здивовані і обурені дівчата поїхали геть, і навіть Енн мусила визнати, що відчула зневіру. Проте невдовзі на обрії розвіднілося. Вони зазирнули на кілька фарм-слоунів, де дістали чималеньку суму, та й після того все було непогано, коли не зважати на кілька дрібних образ. Останнім на їхньому шляху був дім Роберта Діксона, коло моста через ставок. Там вони лишилися на чай, хоча додому було звідти геть близько, щоб не скридити почуттів пані Діксон, котра мала репутацію жінки вразливої. Тим часом до Діксонів зазирнула стара пані Вайт. «Я щойно від Лоренса», – приголосила вона. «Зараз він найщасливіший чоловік у всьому Ейвенлі. У них із жінкою народився хлопчик, а це вам не або що, після сімох дочок». Енна шорошила вуха, а у брешці на шляху з гостей повідомила. «Я їду до Лоренса Вайта», «Та це ж на Вайцинській дорозі, звідси далеко!» – запротестувала Діана. «До нього поїдуть Гілберт і Фред!» «Вони поїдуть аж наступної суботи, це буде надто пізно!» – непохитно відказала Ен. «Треба користатися з нагоди!» «Лоренс Вайт такий днюга, проте зараз дасть нам грошей на будь-що!» «Діано, легко важити не можна!» Пророцтво Ен здійснилося достеменно. Пан Лоренс зустрів їх на подвір'ї, сяючи, мов радісне весняне сонце. І дати дівчатам грошей погодився залюбкою. Щойно Енн виклала йому суть справи. А як же, звісно. Запишіть. Даю на долар більше, ніж дав вам найщудрішість аймулійців. Виходить п'ять доларів. Пан Деніал Блер дав чотири, бойско мовила Н. Утім, пан Лоренс не порушив обіцянки. П'ять то п'ять. Нати вам гроші. «І зайдіть, зайдіть у дім. Хочу вам дещо показати. Цього ще майже ніхто не бачив. Зайдіть і скажіть, як вам сподобається». «А що, коли нам не сподобається?» – стривожно прошепотіла Діана, йдучи з Н, слідом за щасливим Лоренсом. «Щось добре та й скажемо», – безтурботно відповіла Н. «У немовлятах завжди можна відшукати приємне». А проте маля виявилася дуже гарним. І пан Лоренс відчув, що недарма віддав 5 доларів. Коли вонагородою йому став щирий захват дівчат від пухкенького новонародженого створіння. Хоч це був перший і єдиний раз, коли пан Лоренс Файт жертвував гроші на якусь справу, НХ, яка втомлена, зробила того вечора ще одне зусилля задля громадського блага побігла через поле до пана Гаррісона, що курив свою звичну люльку на ганку, в товаристві Джинджера. Спитати, чи не згодиться і він докластися до ремонту і пофарбування клубу. Правду кажучи, жив пан Гаррісон на шляху до Кармоді. Та Джейн і Герді, що знали його тільки з непевних чуток, благали Н зробити це замість них. Втім, пан Гаррісон рішуче відмовився пожертвувати подайцент, і марні були всі умовляння Н. «А мені здавалося, ви схвалюєте нашу затію», – журливо проказала вона. «Еге». «Схвалюю! Та не аж так завзято, щоб вивернути перед вами кишеню, Ен. «Ще кілька таких днів, як сьогоднішній, і я стану песимісткою», – не згіршує за панну Елізо Ендрюс, – повідомила Ен своєму відображенню в дзеркалі, укладаючись спати в кімнатці на пітащі. Розділ сьомий. Почуття обов'язку. Ен відхилилася на спинку стільця і зітхнула. Був погожий жовтневий вечір, вона сиділа на кухні при столі, заваленому книжками і зошитами. Проте щільно списані аркуші перед нею ніяк не стосувалися ані її навчання, ані роботи в школі. «Що сталося?» – запитав Гілберт, котрий саме в цю мить переступив поріг кухні. Ен зашарілася і сховала аркуші попід зошитами своїх учнів. «Нічого страшного. Я намагалася записувати свої думки, як радив професор Гамільтон. Та хай що пишу?» Воно мене не вдовольняє. Перенесене чорнилом на папір, усе здається штивним і недоречним. Фантазії мов тіні, їх не можна замкнути в клітці. Надто вони примхливі і норовливі. Та може, якщо буду наполеглива, колись і мені відкриється їхня таємниця. Хоч, знаєш, часу на це бракує. Зазвичай, коли я закінчую перевіряти вправи і твори, мені вже не хочеться писати самій. У школі в тебе чудові успіхи, Ен. Усі діти тебе люблять, мов Гілберт, сідаючи на кам'яний поріг. Не всі. Ентоні Пай не любить. І, певно, не полюбить мене. А що гірше, він мене геть не поважає, ані трохи. Так прозирливо тримається. І мушу зізнатися, я цим журюся. Бо насправді він непоганий. Бешкетник, звісно. Та все ж не гірший за багатьох. Він рідко виявляє непокору. Проте... Слухається з таким зневажливим виразом, ніби хоче сказати, що ці дурниці і суперечок не варті, бо інакше він посперечав себе, а це погано впливає на решту класу. Я всіляко намагалася завоювати його до ставлення, та вже боюся, що мені це ніколи не вдасться. А так хотілося би. Він малий хлопчина, байдуже, що спаїв, і я могла б його полюбити, якби він мені дозволив. Мабуть, усе через балачки, які він чує вдома. Навряд. Ентоні – хлопець незалежний і самостійний. Він про все має власну думку. А вчителями в нього завжди були чоловіки. От він і вважає, мовляв, ці дівчиська нічого не варті. Ну, подивимося, чи зміня щось мої терпіння і доброта. Я люблю долати труднощі. Тим-то мені цікаво вчителювати. Та й усім, чого мені бракує в інших, щедро віддячує Пол Ірвінг. Таке чудове, дивовижно, здібне дитя – «Гілберте, я впевнена, що колись про нього ще почує світ», – палко підсумувала Ен. «І мені вчителювати цікаво», – відповів Гілберт. «По-перше, я і сам багато вчуся». «Знаєш, Ен, за ті кілька тижнів, що виховую вайсенське юнацтво, я зрозумів більше, ніж за власні шкільні руки. Отож, нам усім ведеться непогано. Я чув, що в Нюбриджі полюбили Джейн, та у Вайнсен з твоїм покірним слугою наче задоволені». «Усі...» Крім Ендрю Спенсера. Вчора, їдучи додому, я зустрів пані Блууд. І вона сказала, що обов'язок змушує її повідомити мені, будь пан Спенсер не схвалює моїх методів викладання. «А ти помічав?» – задумливо спитала Енн. «Що люди неминуче приносять погані звістки, коли стверджують, ніби це обов'язок їх примушує щось тобі повідомити. Чому вони не почуваються зобов'язаними казати приємні речі?» Вчора до мене знову приходила пані Донел. І так само з почуття обов'язку застерігала, мовляв пані Ендрюс, обурена, що я читаю дітям казки. А пан Роджерс вважає, що Прілі робить недостатні успіхи з арифметики. Та якби Прілі менше пасла очима хлопця на уроках, то й навчалася би краще. Я переконана, що всі приклади за нею розв'язує Джек Джейліс, Хоч іще жодного разу мені і не вдавалося заскочити його на гарячому. А примирити обдарованого сина пані Данел із з його священним іменем тобі вдалося? Так, засміялася Енн, але то було непросто. Коли спершу я кликала його Санклером, Сан-Клером, він не звертав на мене жодної уваги, аж я мусила повторювати двічі або тричі, доки інші хлопці починали штовхати його ліктями. Тоді він підводив голову і дивився так ображено, наче я його назвала Чарлі чи Джоном. Чи ще якимось геть несподіваним ім'ям. Тож довелося мені лишити його після уроків, на лагідну розмову. Я сказала, що мати попросила кликати його Санклером, а я не маю права знехтувати її побажання. І після мого пояснення він усе зрозумів він справді тямущий хлопчина і відповів, що я можу кликати його Санклером. Та хлопців, коли хтось на таке наважиться, він віддохопелить, що довіку пам'ятатимуть. Певна річ, я мусила зробити йому зауваження за такі огидні слова. Відтоді я кличу його Санклером, а хлопці Джейком, і все йде гладенько. Він хоче бути теслею, а пані Донел наполягає, що я мушу виховувати з нього професора коледжу. Згадка про коледж спрямувала Гілпертові думки в нове русло. Отож, вони з Ен заговорили про власні Марії та плани серйозно, врочисто і піднесено, як то завжди робить молодь для якої майбутнє ще лишається незвіданим шляхом, повним дивовижних можливостей. Гілберт остаточно вирішив, що хоче бути лікарем. Це чудовий фах, натхненно мов він. Людина все життя із чимось бореться. Здається, хтось навіть назвав людей запеклими борні істотами. І я хочу змагатися із хворобами, болем і неустовим, котрі в житті завжди супроводжують одні одних. End. Я хочу робити корисну і шляхетну справу. Хочу, щоб і мій внесок лежав у скарниці людських знань, котру від найдавніших часів поповнюють славні мужі. Ті, хто жили до нас, так багато зробили для мене, що висловити їм удячність я можу, лиш віддавши частку себе тим, хто житиме після нас. Мені здається, це єдиний спосіб, у який можна повернути свій борг людству. А я... Хочу нести в життя красу, мрійливо проказала Ен. Хай завдяки мені люди і не знатимуть більше, хоч я впевнена це найшляхетніше зі стрімлін, але життя їхнє стане приємнішим. А в серці зродиться радість чи щаслива думка, якої б не було, якби я їх не надихнула. Я певен, ти свою мрію здійснюєш щодня, захоплено відповів Гілберт. І це була правда. Ен мала природжений дар нести людям світло. Усмішкою чи теплим словом, вона торкалася чи його життя, мов сонячний примінчик. І власник того життя, хай на якусь мить, бачив його радісним, сповненим краси та добрих надій. Гілберт орешті-решт неохоче підвівся. Мушу забігти до Макфарсонів. Сьогодні із семінарії на вихідні приїхав Муді Спурджен. Мав привезти мені книжку від професора Бойда. А я піду заварю чай для Маріли. Вона поїхала до пані Кіт, і надовзі повернеться. Отож, Маріло вдома зустрів готовий чай, веселе потріскування вогню в каміні, на столі – ваза з букетом із папороті та багряних кланових листків, що їх допіру помережив своїм диханням перший морозець, а в повітрі – апетитний запах шинки і підсмаженого хліба. Та попри це, вона глибоко зітхнула, опускаючись на свій стілець. «Вас непокоїть очі? Болить голова?» Стривожно запитала Ен. «Ні, це просто втома. Та й хвилююся я. За Мері з дітьми. Мері додалі гіршої. Лишилося їй небагато. Не знаю, що тоді станеться із двійнятами. А їхній дядько досі не озвався?» Мері одержала від нього листа. Пише, що працює на Тартаку. І є в нього там кумірчина. Казна, що він має на увазі, але дітей аж до весни, напевно, взяти не зможе. Тоді він збирається одружитися і матиме власний дім. А перезумувати їм краще в когось із сусідів. А Мері каже, що нікого з них просити не наважиться. Вона так і не порозумілася з людьми в Істграфтоні, Це факт. Словом, Ен, я певна, Мері хоче, щоб дітей забрала я. Вона цього не казала, та вигляд її свідчив саме про це. Ох! Ен, тримлячи від хвилювання, молотовно склала перед собою руки – «Маріло, адже ви їх візьмете, правда?» «Ще не знаю», – доволі різко відказала Маріла. «Я не приймаю рішень так зупало, як ти, Енн. Ми з Мері лише троюрідні родички. Цього недостатньо для беззаперечної згоди. І це страшна відповідальність – мати в домі двох шестиліток та ще й двійнят». Маріла була переконана, що із двійнятами йому мороків двічі більше, ніж зі звичайними дітьми. «Двійнята дуже цікаві, принаймні тоді, коли їх тільки одна пара», – мовила Ен. «Із двома чи трьома стає поденно і одноманітно. Та й вам тут потрібна якась розвага, доки я в школі. Хто зна, чи багато стане з них розваги. радше то буде неабияка тривога і клопіт. Якби ж, то вони зараз були такі, як ти, коли приїхала сюди. Може, я і згодилася би узяти Дору. Вона милечемна дівчинка, а Деві – збитошник добрячий. Ен любила дітей» і всім серцем співчувала двійнята Мері. Спогади про власне сирійське дитинство досі жили в її пам'яті. Вона знала, що єдиним слабким місцем Маріли була її незламна вірність обов'язку, тож свої аргументи спритно скерувала саме в цьому напрямку. Якщо Девіс збитошник, то це ж означає, що йому бракує доброго виховання, чи не так, Маріло? Коли ми їх не візьмемо, хто з нами, з яких людей вони зростатимуть? і як на них ці люди вплинуть. Нехай їх заберуть до себе найближчі сусіди, оті спроти. Але ж пані Лінд каже, що такого не чистився, як Генрі Спрот, і ще земля не тримала. А діти його тільки й знають, що брехати. Хіба не сумно буде, коли двійнята і собі навчаться в них такого? Чи нехай вони житимуть у вігінців? Пані Лінд каже, що пан вігінс продає все, що лиш бачить у домі, а сім'ю тримає надголодь. Ви ж не хочете, щоб ваша рідня голодувала, хай навіть то не найближча рідня, Маріло, я думаю, наш обов'язок забрати двійнят сюди. Мабуть так, безрадісно згодилася Маріла. Добре. Я скажу Мері, що візьму їх, напевне. А ти чого так тішишся, Ен? Для тебе це означатиме додаткову роботу. Я через хворі очі не здатна і нитку в голку засилити, отже, шити і царивати на них доведеться тобі. А ти ж не любиш шиття? Не люблю, спокійно відказала Ен. Та якщо ви візьмете цих дітей із почуття обов'язку, то і я шитиму для них із почуття обов'язку. Людям корисно робити немилі серцю речі час від часу, звісно. Розділ восьмий. Маріла забирає двійнят. Пані Рейчел Лінд в'язала павовняну ковдру при кохонім вікні. Точнісінько так, як робила це кілька років тому. Того вечора, коли Метю Катберт з'їжджав бричкою з пагорба і сказ звідки привезеною сиротою, як висловилася згодом вона сама. Тоді була весна, тепер у світі панувала пізня осінь. Дерева стояли безлисті, поля вкривала суха бронетна стерня. Сонце, розливши по небі золотаво-баряні барви, сідало позатемні ліси на заході Ейвонлі коли з пагорба знову з'їхала бричка, запряжена сумирним гнідом поні. Пані Лінд пригладілася до неї. Маріла вертається з похорону. Сказала вона чоловікові, що лежав на кухонному диванчику. Віднедавна Томас Лінд відпочивав значно частіше, ніж колись. Проте пані Рейчел, така уважна до всього, що коїлося поза її власним домом, цього не помічала. І двійнята з нею. «Егеш, он Деві перехалився через більце». І смикає поні за хвіст А Маріла тягне його назад Дора сидить чимненько Аж око щире втіха У неї вигляд завжди такий Наче її щойно накрухмалили і відпрасували. Бідолашна Маріла Клопоти їй певно цієї зими не бракуватиме Хоч за цих обставин Вона не могла їх не взяти Та й Ен їй допоможе Ен цією справою добряче прийнялася І мушу визнати З дітьми таки вміє дати раду а саму ж її, мов би, вчора Метчу сюди привіз. І всі сміялися, як це Маріла, та й виховуватиме дитя. А тепер вона бере двійнят. Бачить Бог, несподіванок у цьому житті нам не бракує. Лискучий поні протрухикав через місток у доленні Лінд і завернув на стежину, що вела до зелених дахів. Лице у Маріли було найпохмуріше Десять миль пролягали між Айвеллі та із Графтоном а в Деві Кіта, здавалося, вселилася пристрасть до невпинного руху. Змусити його сидіти спокійно виявилося непідсильним завданням для Маріли. І впродовж усіх десяти миль вона не тямалася від страху, що цей башкетник вилетить із бричкою і скрутить собі в'язи, чи, занадто перехалившись додолу, упаде просто під купи Зрештою, вона розпашливо пообіцяла вдома як слід його відшмагати – тоді Деві, видрась до неї на коліна, незважаючи на вішки, обхопив її пухкими рученятами за шию і протолився, мов ведмежатко. «Ви ж не на справжки це кажете?» – мовив він, лагідно цілуючи її зорено з моржками щуку. «Ви зовсім-зовсім не схожі на таку жінку, що лопцює маленьких хлопчиків через шило в одному місці. А вам хіба не було страшно тяжко сидіти непорушно?» «Коли ви була маленька, як я?» «Ні. Коли мені валіли, я завжди сиділа чемно», – вдавано суворо відказала Маріла, хоч серце її тануло від поривчистої ніжності Деві. «Але ви були дівчинкою, і це, напевно, тому», – виснував Деві, обійнявши її ще раз і відповзаючи після того на своє місце. «Все-таки здається, що дівчинкою, хоча про це страшно кумедно думати. Дора теж уміє сидіти чемно». Але їй, мабуть, не радісно це робити. Дівчинкою взагалі бути нудно. Доро, а хочеш, я зараз тебе розважу? Розважити сестру Деві надумав, охопивши її за кучері і їхчесали смикнувши. Дора скрикнула і розплакалася. Щойно сьогодні твоя підолашна матинка спочила в могилі, а ти вже отак башкетуєш? Хіба можна? пригнічено запитала Маріла. Але вона раділа, що вмирає, довірила умовляв Деві. Я знаю, вона мені сама сказала. Ми довго з нею розмовляли, а тоді вона вже померла. Вона пообіцяла, що ви мене і Дору візьмете до себе на цілу зиму. І прохала, аби я був чемним хлопчиком. І я буду чемним хлопчиком, але ще хлопчики можуть бігати і стрибати, а не лише сидіти на місці. І ще вона сказала, що я повинен любити Дору і захищати її. Я так і робитиму. Оце так ти її любиш? Смикаєш за коси? А зате я нікому більше не дозволю її смикати, відповів Деві, стискаючи рученята в кулачки і суплячи брови. Хай тільки спробують. І я не сильно смикнув. Дора тільки тому плаче, що вона теж дівчинка. Я рада, що я хлопчик, але шкода, що близнюк, бо коли в Джеймі спрота, сестра на нього дусається, то він каже, я старша за тебе і знаю краще». «І більше вона нічого не заперечить, а я так дори сказати не можу, і вона постійно продовжує зі мною сперечатися, а я чоловік, і тому ви повинні мені дати цвьохнути конячку». З відчуттям невимовного полегшення і удячності Маріла заїхала на власне подвір'я, де останні сухі листки на гілках дерев витанцьовували під осіннім вітром. Ен зустріла їх біля хвіртки і допомогла двійнятам вилізти із брички». Дора спокійно дала себе поцілувати. Деві ж відповів на привітання, сердечно обкупивши Ен за шию і радісно повідомивши «Мене звуть пан Деві Кіт». За столом Дора поводилася, як маленька дама. Проте манери Деві були далеко небездоганними. «Я дуже голодний, і мені нема коли їсти чемно», відповів він на зауваження Маріли. «Дора і наполовину не така голодна, як я». Ви ж бачили, як я крутився в сеньку дорогу, а цей пиріг страшно смачний, і ще він зі сливами. У нас удома давно не було взагалі ніяких пирогів. Мама дуже хворіла і не мала сил, а пані Спрот казала, що вона пече нам хліб, і цього достатньо, а пані Вігінс ніколи не робить пирогів зі сливами, чесно причесно. Можна мені ще шматочок? Маріла відмовила би. Та Н щедро відкраїла другий кавалок, нагадавши, у тім, що за це слід подякувати. На те Деві лиш усміхнувся і почав жадібно їсти, а покінчивши з порогом, сказав, «Дай іще, і я тоді подякую». «Ні, тобі вже достатньо», – відповіла Маріла тоном, котрий Н уже добре знала, а Деві ще тільки належало пізнати як беззаперечний. Деві підморгнув Н і, перехилившись через стіл, Вихопив шматок з рук Удори, котра ледь устигла його скуштувати. Шматок цей він цілком запхав собі в широко розялений рот. Удори затремтіли губи, а Маріла аж оніміла. Енн із найсуворішим учительським виразом скрикнула. «Деві, джентльмени так не роблять!» «Знаю», – відказав Деві, щойно проковтнув поріг. «Але я не жемплем». «Але ж хочеш не бути?» – запитала обурена Енн. Хочу колись. Та поки не виростеш, жемплемом бути не можна. Дарма ти так кажеш, швидко повідомила Ен, хапаючись за змогу вкинути добре насіння в душу хлопчика. Можна вчитися бути джентльменом уже зараз. А джентльмени ніколи нічого не вихоплюють у дам. Не забувають дякувати і нікого не смикають за волосся. Тоді їм дуже нудно жити, відверто заявив Теві. І я з першого виросту а тоді ставатому племом. Маріла покірно відкрайла новий шматок порога Лядори. Тієї миті вона відчувала, що не здатна боротися з Деві.